Ya Fahim ya muallim İbrahim muallimnâ, Allahum allimnâ mâ yenfâ'unâ v enfi'nâ mâ Hər şeydən öncə Allah Sübhana ve Teala'nın naimətlərinə görə şükr etmək lazımdır və həqiqətən də qul nə qədər çox Allahu Sübhana ve Teala'nın naimətlərinə şükredərsə, Allahu Sübhana ve Teala onu ola naimətlərini daha da artırar. V biz E, Bugünki dərsimizdə Hərvin İsmail Əl-Kermənin e, rəhməllənin, deməli, Əhl-i Sünnənin ehtiqadı icması barəsində kitabdan artıq biz keçən dərsdə qədər bölməsinə qədəm qoyduq və e, biz qədər barəsində e, danışdıq ki, ümumiyyətlə qədər Allah Subhanahu və Tealənin, Nizəhmin Mühəmbəl kimi, deyir qədər o Allah Subhanadan öz xəlqi, məxlulqatı, qulları üzərində olan qüdürətidir. Və həmçində qədər barəsən qeyd etdiyi ki, hər bir şey Allah Subhanahu taala qədəriyindəndir. Allah Subhanahu yeri göyü xaq elməmişdən qəlava qabaq hər bir e, məxluqunun e, olub necə olacağını və necə xitam veriləcəyini Allah sübandır bilirdi və qeyd etdiyi ki, qədərin e, 4, yəni mərhələsi var. Dedi ki, bu e, necə deyirlər, kovunu qədərdir, hansı ləh məhfuzda olan qədərdir və ikinci qədər dedik Ömrü qədərdir ki, e, hansı ki, o ömrü qədər də e, həmən e, löh məhvuzdan yəni götürülüb, insanın yəni, ana bətində olanda mələk gəlib onun alnına o dörd şey yazır və bu qədər də onun ömürlü qədəridir. Və sonra üçüncü qədərdən dedi ki, illi qədərdir ki, bu illi qədər də qədir gecəsində əloğ məhfuzan götürülmüş, yəni qədər ki, insanın bir il ərzində nə edəcəyini, yəni e, yazır və dördüncü e, qədər də gündəlik, yəni qədərdir ki, və dedi ki, o hansı hədislərdə ki, qədərdə dəyişiliklər gəlib ki, kim istəyir ömrü uzansın, belə eləsin, kim istəyir belə olsun, belə olsun. Yəni o cür hədislər dedi ki, onlar hamısı löv məhfuzdan aşağıdakı qədərlərdə dəyişilir. Amma löv məvz nədir? Löv məhfuz, yəni sabitdir. Və sonra e, dedik ki, e, qədər 4 yəni mərhələsi var və e, birinci ilmdir, ikinci yazıdır, üçüncü hissədir, dördüncü də xalq, yəni yaratmaq, e, xalq etmək yəni mərhələsidir. Və dedik ki, bir çox yəni, firqələr var ki, onlar bu qədər e, məsələsində əhlüsünniyə muxalif çıxıb və eyni zamanda qeyd etdik ki, Abdullahül Mehsud radiyallahu anu dediyi kimi e, ən birinci e, Peyğamb bizdən əvvəlki ümmətlərdə, yəni bütün peyğəmbərlərin ümmətlərində peyəmbərlərindən sonra ən birinci elədikləri küfür nədir? Qədəri təksib, yəni eləmək eləri. Yəni bütün ümmətlərdə peyəmbərlərindən sonra ən birinci küfür məhz öz qədərli, Allah osmadan qədərini təksib etmələridir və Qeyd etdik ki, bir çox firqələr var ki, Əhlüsünnə müxalif cür qədər barəsində. Bunlardan Qədəriyələr, bunlardan Cibriyələr, bunlardan Məətəzilələr və bir çox firqələr hansı ki, onlar bu qədəriyə firqələrindən, yəni çıxıblar. Və qeyd etdik ki, hərçinin ən birinci İslamda Peyğəmbər s.ə.nin dünyasını dəyişəndən sonra ən birinci İslamı İslamda çıxan firqə Xavaris firqəsi Və sonra bunların e, bir alternativ də demək olar, bunlarla e, həm fikir olan bir qədər fikirəsində e, e, meydana gəldi və sonra bu qədərə ilə fik, e, firqələrini başladı altından təfriqatlar əmələ gəlməyə. Yəni, e, onlardan mühətəzilərdən də qədərə qədərə qədəsində olan oğlu cəhmiyyələrdən də, murciyyələrdən də və eləxir və Və s. Və həmsinə getdi, etdi ki, ən şər, yəni qədəriyyələr onlardır ki, onlar elmdən istəyi, yəni Allahsanın elmini və istəyini, yəni inkar edən ən şər qədəriyyələrdir və onlardan daha yüngülü olan və eyni zamanda onlar da e, qədərdən, qədəriyyə firqəsindən salirlər. Onlar isə baxmayaraq o dörd e, mərhələni e, ispat etsələr də, ancaq onlar İddia edirlər ki, şair Allah Subhanahu talaya, yəni aid deyil. Yəni şairi insan özü özü xəliq elir və bu da eyni zamanda birbaşa e, qədəri filqəsinin zəlalətdə olmasını göstərir. Və eyni zamanda biz bir çox e, qissalardan misal çəkdik. İbn Abbasın və sonra e, deməli Amru Ubeydin qıssasını misal çəkdik. Yəni bədəvi Ərəbənin ona gəlib dəvəm itmək məsələsi qıssasından danışırıq. Və sonra isə müəllifin qeyd elədiyi bəzi ə, qədər mövzularına toxunduq və eyni zamanda qeyd etdi ki, Allah subhanahu wa ta'ala heç bir məhlukatına zülüm etməz və Allah subhanahu wa ta'ala öz hikməti ilə insanı ə, istəyənə azdırır və istədiyinə düz yola yönəldir və ə, hər ikəsin də özünün Allahi olduğu, yəni əməli münasib olun. Necə ki Allah son deyir ki: "Və kəfirun humu zəlimun." Yəni zalım. Allah Subhanahu təala məs kəfirlər özləri, yəni zalımdır. Və eyni zamanda Allah son buyurur ki: "Və yudillahu zəlimin, yəfə'alullahu mə yəşaa." Allah Subhanahu təala məs zalımları, yəni azdırar. Və bunlar da onu göstərir ki, əgər Allah Subhanahu təala e, kimisə azdırırsa, məs Allah o ona laik olduğuna görə, özü zalım olduğuna görə, həmən o kafir, həmən o e, mürtəd, həmən o dində olmayan, o özünün özü, özünə zulm etdiyinə görə, özü zalım olduğuna görə məs onun azma səbəbi də özünün zalillətdə, yəni olmasıdır. Və həmçində e, həmçində sələflərdən biri soruşanda ki, Yəni, e, deyəndə ki, e, bir qədəri ilə danışaq, deyir ki, Allah subhanətələ zalimdir. Deyir, niyə görə Allah subhanətələ zalimdir? Sünni deyir ki, özü e, xəlq etdiyi ilə də, e, yəni özü mənə şər xəlq eləyib, yəni özü mənə bunu yazıb və özü də mənə buna görə deyir, yəni əzab verir. Və ondan soruşanda ki, məgər bir insan öz mülkündə, bir kəs öz mülkündə istədiyi kimi təsarruf etməsi zülümdü yoxsa zülüm deyil dir odur ki insan özü öz mülkündə özü öz mülkündən təsərrüf etməsin. Yəni bu mülk mənimdirsə, sənin ehtiyayın yoxdur, sən bundan istifadə eləyəsən və sənin öz mülkün olmadığını şedin istifadə etmək özünə deyir, özü nədir? Özüdir zülmdür. Də görə bir insan özü öz mülkündən deyil başqasının mülkündən istifadə etmə zülmü sayılırsa, bəs yerin göyün sahibi kimdir? İnsan, deyir Allah subhanahu wa ta'ala və deyir bütün məxlubatın sahibi kimi, xərqələn kimi deyir Allah subhanahu wa ta'ala, deyir məqər Allah subhanahu wa ta'ala özü-öz mülkündən istədiyi kimi e, təsarruf etməsi, bu zülümdə yoxsa zülümdə, deyir xeyr zülüm deyil. Və həqiqətdə də əgər bir insanın e, getdi bazarda cibinin pulundan iki dənə qul aldı, birin gəldi azad elədi, birin deyir yox sən işləyirsən gündə məhzun 8 saat, kimsə deyə bilərmi ki bu e, qulları alan zalimdir. İstəyir, bir nazar deyil, istəyir, birin işlədir. Və ya da getdi, bazardan iki nərə keçə aldı, iki nərə qoyun aldı, birin kəsdi, birin isə saxlayır, kökəldir. Kimsə deyə bilən, bu zalimdir. zalimdir. Niyə görürsün ki, o mülk onun öz mülküdür, aydındır. Və hər bir halda Allah subhanahu wa ta'laya heç vaxtı zalim nisbət olunmur, zülüm nisbət olunmur. Və eyni zamanda sual veriləndə ki, bəs niyə görə Allah subhanahu wa ta'laya, istəmədiyi bir şey olur. Yəni, necə istəmədiyi bir şey? Yəni, Allah subhanət hala bir asili istəmirsə, amma Allah subhanət onu xərqə eləyir. Allah subhanət onu iradətən, kovniyyə ilə istəyir, şərhən istəmir. Və deyir, necə ola bilər ki? Yəni, Allah istəmirsə, deyir ki, bəs niyə olur o şey? Yəni, bir növ ki, deyirik ki, bir şey Allah subhanətə alanın şəhri istəyi var, bir də kovni istəyi var. Və kovni istəyindən biz danışanda qeyd edirik ki, o e, onun yerinə yetməsi ləbuddur. Yəni, e, kovni, istəyin, kovni qədərin yerinə yetməsi deyil, ləbuddur. Amma şəhri qədərin isə yerinə yetməsi nədir? Ləbud deyil. Yəni, şəhri qədərin yerinə yetməsi deyil, ki, Allah subhanət istəyir ki, insanlar tövbə eləsin, düz yola gəlsin. İnsanlar düz yola gəlir, gəlmir. Gəlmir və bu, şəri, şəri qədərdir. Amma qovunu qədərisi odur ki, yəni, o şeyin yerinə yetməsi hökməndir. Necə ki, məsəl üçün, e, yağışın yağması, günəş çıxması, insanın ölməsi, dirilməsi, yəni bunu sən istəsən də, istəməsən də, bu belədir, sən doğulub, bir gündə dünyanı dəyiş edirsin, aydındır və və deyəndik əgər Allah Subhanahu onu şərrlə istəmirsə, yəni şəriətlə istəmirsə, bəs niyə o şey olur? Dü ki o şey Allah Subhanahu özünə öz hikmətiylə, özünə xass olan hikmətlə, Allah Subhanahu-nın hikmətiylə olur. Yəni bir şeyin bu cür olması, bu işin bu cür olması məs o Allah Subhanahu-nın hikmətiyindədir və o şeylər haqqında da soruşulmur. Necə ki, sələflər deyil ki, e, qədər barəsində niyə görə soruşmaq bizim üçün deyil. Çünki o, o, o, o həmən məsələləri bizim ağalımızdır, dərək eləmək. Necə ki, şey əsma və sifət babundan da keyfə sözünü demək. Necə sözün demək bizim üçün düzgün deyil. Bizim üçün qadağan. Niyə görə? Çünki onun keyfiyyətini dərək eləmək bizim şüurmuz üçün, ağalımız üçün yəni deyil. Və həmçinə qeyd etdi ki, o zaman ki, e, bu... E, Məsələlər, yəni meydana gələndə, bu qədər məsələləri meydana gələndə ilk vaxt bunlar Basıra tərəfdən meydana gəldi və Abdullah ibn Ömər də onlarla qarşılaşmışdı və onların da əsas e, fikirləri, bu qədər məsələ düşməkdə əsas fikirlərindən biri də o idi ki, məhz onlar bu qədərdə baş verən barədə, yəni sorğu suallar edirlər. Niyə görə belə oldu, niyə görə belə oldu, niyə görə belə oldu və sonra biz deməli bir müəllifin qeyd etdiyi bəndlərdən danışdıq. Eyni zamanda qeyd edir ki, insan qədər barəsində ə, əhlüsünlə eytiqadı odur ki, insanın özünün seçimi var. İnsan ixtiyar sahibidir. Ancaq insanın seçimi və ixtiyarı Allah Subhanallahın iradəsindən qarağa çıxıb. Allah Subhanallah Quran kəni buyuruyor ki, Və mə təşəunə illə ən yeşəə Allah. Yəni, sizin istədiyiniz yalnız və yalnız Allahın istədiyindən kənar bir şey, Deyil. Yəni, Allah Subhanallah istəməyincə siz, yəni istəməzsiniz. Yəni, insan özün seçimi var, ixtiyarı var və insan da hərə öz ə, əməli ilə öz qədərinə yəni, gedib çıxır. Yəni, bir insan əgər ə, eləmədi, eləməmişən əvvəl, insan deyə bilməz ki, məni Allah Subhanallah bu günaha yazıb. Aydındır. Ancaq insan edəndən sonra artıq bilinir ki, bunun qədəri nə idi, bunun qədəri budur. Onun görə Peyğambəs əmə sabələ edəndir ki, ya Resulallah, Ə, əməlləri özümüz mü yenidən eləyir? Yoxsa bunlar artıq yazılıb Peyğambə səhəm dedi, xeyr, bunları artıq yazıb. Onda da, ya Rasulə, bəs niyə əməl edirik? Hər öz yazısının arxayanı olsun. Yəni, yazımızda nə var elə o olsun? Peyğambə dedi ki, əməl edin, hər öz əməli ilə öz qədərinə gedib çıxar. Yəni, insanın qədərində ona nə xəliq olunubsa, Allah subhanında da həmən insana o əməllər hasanlaşır, hətta insan əməlləri əməlləri yəni yerinə itirir. Əgər bir insan şər insandırsa, o şər əməllərinin üzər Ər bir insan xeyrxalq insansa sali insansa o sali xeyr əməllər edə edə ed öz, yəni qədərinə gedib çıxır. Və bu ündə biz inşallah... و النوبأه بند نج مشخ وماالب ركي وأعلم الله الزجال الماضن في خللقه بمشيية منه قد أعلم من الإبلس ومن غيره ومن غيره منما نصه من الذي أن أسيا ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساع المصها وخلكهم لها وأعلم تعد من أهل تعد وخلكهم لها. Və müəllif burada gətirir ki, dil əhli sünnə də etiqad biri budur ki, Allah Subhanahu Taala öz məxluqatını xalq etməmişdən qabaq onun haqqında bilirdi. Nəyi olsa, necə olacaq, olmasaydı necə olacaq. Yəni hər bir məxluqatın olmamışlan qabaq necə ki, e, səhih hədisə gəldiyi kimi, Allahsan yerin göyün yaratmış 50 min əvvəl bütün təqdiratlar nəyidir? Yazdı. Məlif, qələmə dedi, yaz, dedi, nəyə yazım? Dedi, yaz, nəyə ki, qiyamətə qədər olacaq. Yəni, hər bir şey artıq löh məhvuzda yazılıb. Və ə, bir məxlubatın da edəcəyi hər bir əməli və müəllib burada gətirib ki, istər iblisin və iblis kimlərin elədiyi asililər, hətta qiyamətə qədər Allah əsmaq onları və onların asilini eləyib, onlar üçün yəni, xəlq eləyib. Yəni, artıq Allah s.ə.q. günah əhlinə o günahların xərq edib və onlar o asilləri edirlər. Və eyni zamanda taət əhlindən onların taətini bilib, onlar üçün nə xərq Taət. Yəni, asilləri, asil camatlar üçün və itayətləri də itayət, camat üçün, itayət bəndə üçün, qul üçün yəni xərq edib. Və e, sayırın ilə məqudiyə əleyhi fəqulün yəmi alə məxluq lehu və səl ilə mə quddi alə vədir hər bir məxluq ona xəliq olananı edir və o öz xəliq olanan əməlin üzərində də yəni gedir əgər e, görürsən ki bir insan öz asillərinə davam edirsə və o cür tövbə etməyib bu cür əməllər üzərində öləcəksə o o cür əməllə də ona xitan veriləcək Yəni, o insan onun üçün nə xəlq olunmuşdursa da, o həmən xəlq olunanın da üzərindədir və ona xəlq olunanı edir və onun asillərin yerinə yetirilməsi üçün bütün şəraitlər onun üçün hasanlaşır və o bütün o asillərin yer, yerinə yetirir. Aydındır və nəticədə isə o cür xitam verilir və o da o dəhlindən, cəhənəm məhlindən olur və eyni zamanda da itaətkər insanlar. Əgər bir insan ibadət edəndirsə və itayətkar quldursa və Allah s.ə. onun üçün bütün itayətləri nəyəyir? Hasanlaşdırır. Nedir ki, məsəl üçün, bir insan əgər meclisə gedib zöhr namazını qılmaq istəyirsə, Allah s.ə. onun üçün nəyəyir? Hasanlaşdırır. Yəmininə, ya ümumi nəqləq müvasitəsinin hər bir halına. Və eyni zamanda başqa itayətlər də bu cürdir. Yəni Allah Subhanahu onun üçün istəməsə onu müvəffəq etməz. Əgər Allah Subhanahu ona o xeyri əməli etməyi istəsə, onu müvəffəq edər və ona həmin əməli onun üçün ney yəyər, hasanlaşdırar. Və sonra məali budur ki, lə və lə yə'du əhdun minhum qədərəllahi və məşiyyətuhu Allah və Allahu hər bir qul Allah Subhanahu ona qoyduğu qədərin həddini aşmır. Yəni, necə ki, e, İbn Abbasın, necə ki, kesən dəhsə Abla Ün Məhsud radiyyə Allahəmin sözünü ki, hər bir insan ona xəlq olunan şey onun başına gəlir. Necə ki, Peyğambər Sələm İbn Abbasın əsələn dediyi kimi, əgər deyir ki, bir şey səndən yan keçibsə, bilginə gözəndən eynən deyildi, toxunan deyildi. Əgər bir şey səndən toxunubsa da, bilgin o səndən vaz kesən deyildi. Necə ki, bugün bəzi cahillər görürsən ki, e, Maşını elə bir hala gəldi ki, bir tük qədər qalmışdı, belə eləməsə idim, belə olacaq, belə eləməsə idim, fikirləşmir ki, əgər Allah s.q. istəməsə idi o dəyməsində, nə olur olsun o dəyməyəcə idi. Əgər Allah s.q. istəsə idi o dəysin, sən 10 dənə tormuz basasın, yenə də dəyəcə O əqədə olmadığından ötürü düz onların yenə də ələm də Allaha nisbət edir ki, Allah hücünə baxdı bunun. Və yenə də hər bir halda, yəni batıl etiqatda da olsalar da, yəni onlar yenə də sonluğu kimə yönəldirlər, Allah subhanahu wa ta'ala. Və hər bir halda əhlüsünlə etiqat isə budur ki, əgər bircə insandan vaz keçibsə, o yəqin bilsin ki, ona toxunan deyildir. Əgər bir şey ondan toxunubsa, o yəqin bilsin ki, ondan vas, keç vas keçəsi deyildir. Və çox hadisələrdə görürsən ki, hətta insana güllə görürsən, başından bir tərəfdən gəlir, o bir tərəfindən keçir, insan sağ qalıb, heç bir şey də olmayıb. İnsan var ki, heç bir şey olmayıb, balaca bir şey olan kimi, yəni dünyasını dəyişir. Bütün hər bir şey, yəni kainətdə baş və hər, hər bir şey Allah subhanətlərin iznindən, İzni ilə olur və Allah subhanətə alanın istəyi və qədərindən ona yazdığı təqdirdən qırağa çıxmır və Allah Subhanahu taala istədiyini edəndə ki məəlif bu ilə bitirir. Və sonra məəlif buyurur ki: "Fa mən zaəmu enna Allahu tebaraka və təala şəli ibadə en-nədini əsəvəl-xeyra və təə və ennəl-ibad şəəu li-ənfusihim əş-şər vəl-ma'siyə fa 'amilu 'ala məşiyyətihim faqad zaəm enna məşiyyətəl-ibad ağlab min məşiyyətillə Əgər kimsə iddia eləsə ki, Allah subhanahu ta'ala ası insanlara xeyr və itaat istəyib və o qullar isə özlərinə şərh asili istəyiblər. Aydındır. Bir də, də, də təzədən qul alsın ki, məlif qeyd eləyir ki, əgər kimsə iddia edirsə ki, və bu, bu ehtiqatların çoxunu biz bugün rast gələyik, kimsə deyir ehtiqat edirsə ki, Allah subhanahu ta'ala quluna Yəni, e, ası olan qullarına xeyir, xeyir və itaat istəyib, ancaq o qullar özləri özlərinə şərri və asili istəyiblər. Aydındır və onlar öz istəyirlərlə nə iniblər? Hərəkət ediblər. Yəni, elə bil ki, e, müəllif demək istəyir ki, o kəsdər ki, qədəriyyələrin qədəri e, qismindən danışana biz qeyd elədik ki, onlar deyirlər ki, şər kimdəndir? qulun özündəndir. Və onlar deyirlər ki, əgər Allah Subhanahu ilə ası qula asili istəməyib. Ona deyir şər və itaat istəyib. Ancaq o qul özü isə o şər və şər və asili özü seçib və öz istəyi ilə nə edib, hərəkət eləyib. Yəni elə bir ki, onun şəri etməsi kimin istəyi Öz feili ilədir, öz istəyi ilədir. Və və buyurur ki, Və bununla da o insan iddia ki, onun istəyi Allah Subhanahu istəyindən nədir? Üstündür. Yəni sanki e, elə çıxır ki, iki dənə xaliq var. 2 dənə xaliq var. Yəni bir xaliq Allah Subhanahu var təalədir, hansı ki qullarını asili xəliq etməyib, Xa ancaq xeyr və itaat xəliq edib. Və ikinci xaliq isə insanın özüdür. Yəni nə zaman o xaliq öz əməlin görür, Həmən asi qol, asil asiliyədən zaman. Sanki e, xeyir, a, itayət ki, Allah xəlq eləyir, isə, asil isə kimi xəlq eləyir? Özü xəlq eləyir. Məlif buyurur ki, Fəəyyi iftirayn alallay əqtərə minhədə Və bundan da böyük Allah subhanallah deyir, iftira ola bilərmi? Sanki hansı iftiradan gedir söhbət, qol iki dənə xaliq iddiasındadır. Yəni, həmən o qədəriyələrin, o etiqadına görə, İki xaliq var, xeyr xaliq və bir də şərx xaliq və inşallah e, qeyd edəcək ki, bu əqidə əslən kimə nisbət olunur. Və mən zəmə ənə əhədən minəl xalq sərun ilə qeyri mə xulqələhu fəqəd nəfə qudratallahi alə xalqihi Və deyir, əgər hər hansısa bir e, məxluq kəs iddia edərsə ki, O, Allah subhanahu ta'ala ona xərq elədiyindən qırağa hərəkət edirsə, yəni onun hərəkəti, onu nəyiz etməsi, Allah subhanahu wa ona xərq etməsindən qıraqdır. Yəni Allah subhanahu wa ta ta'ala mənə bunu xərq eləyib, mən bunu yox, bunu eləyirəm, aydındır və deyir ki, yəni bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, yəni bir insan, bir insan özü asil yedir, itaat eləmir o itaat edəmir və deyir ki və deyir ki Allah Subhanahu mənə bunu xalq eliyib ancaq mən o e, mən ondan getmirəm mən bu biri öz öz elədiyimlə gedirəm sanki e, bilin əvvəlkindəki kimi eləbi ki bu insan e, iddia eliyir ki Allah Subhanahu-nın başqa başqa bir xaliq də var Əgər Allah Subhanallah bir xalikdirsə, e, bunu bu cür xəlq edibsə ki, insanlar belə eləməli mən ona zidnə hərəkət edinəm. Yəni, mən başqa bir e, xalikin, başqa bir e, yaradanın əməllərini yolların üzərindəyim. Və deyil, kimsə bunu deyirsə, fəqət nəfə qudrat Allahi aləl xalqı. Əgər kimsə bu etiqatı daşıyarsa ki, o insan Allah Subhanallahın e, xəlq etdiyindən qıraq əməl edirsə, qulaqsın. Allah subhanan xalq etdiyinə qırağ. Yəni nə deməkdir? Sanki o deməkdir ki, Allah subhanlı və təalənin həmin bu xalq qırağ hərəkət edənin edənin üzərində qudratı yoxdur. Və müəllif ki, kim bunu iddia edirsə, o deyir artıq Allah subhanlı olan qulluların üzərində qudratı neyir, inkar edir. Və biz də İmam Əhmədin sözünü gətirdiyi ki, qədər özünədir. Allah subhanahu wa ta'ala qulların üzərində qudurəti deməkdir. Yəni, bunların etiqadına görə, bu batıl etiqaddaşıyanların rəyinə görə isə, əgər bir kəs ə, o xəlqdən, Allah subhanahu wa ta'ala qıraq bir hərəkət edirsə, yəni, ona xəlq olunmayan qıraq bir əməl edirsə, sanki Allah subhanahu wa ta'ala həmən insanın üzərində olan qudurətini inkar etmiş olur, nəf etmiş olur. Və məlif buyuruyor ki, وهذا يفكون الله وكذمون عليه ابو دين الله سبحانه افتira, ve yalandır. Allah subhanahu deyir, yani yalandır. Sonra müəllif buyurur ki: "Və mən zəəmə en zinə leysa biqadrin qılə lahu, erəy təhəzihi l-mərəə alləti həməlat minə zinə və cəət bi-vəlid, hal şey Allah əzə hədə l-vəlid?" Və hal məzdə hadif səbəbi ilmihi فين qala la faqad zəəma annə ma'allah xaligan və hal qulun yudari və şirk bel huva şirk ki əgər kimizə iddia edərsə ki zina Allah u səbhanəhu təala qədəri ilə deyil niyə görə çünki zinə zahir əmələ görə mındar əməldir yəni insan e, halal olmayan bir kəs Yəni, e, yəni cinsal əqəyə girməsi. Yəni, zina şəriyyətdə o deməkdir. Çünki bugünkü cahillər ələ yavaş-yavaş şəriyyət terminlərin başlayıb şüklər əməli etməsələrdir. Amma 5 il, 3 il əvvəl o zina deyəndə bilmir o nə deməkdir. Və kimizə iddia edəcək əgər zina Allah subhanahu wa ta'alanın e, qədəri ilə deyilsə, onda onunla demək lazımdır. Bu sualı vermək lazımdır. Der, əgər sən görsən ki, bir qadın zina edib, hamilə qalıb, artıq onun bətində uşaq var və dünyaya uşaq gətirir. Onda ondan soruşmaq lazımdır ki, məgər Allah Subhanahu va taala bu uşağın xalq olunmasını istirdi yoxsa yox? Əgər odur isə, hə, onda artıq əhlüsünnə ittihadı kim olacaq? Əgər çox şey yox, çünki nə əsasən, çünki ona görə onun əqidəsinə görə zina nədir? Qədərlə deyil. Ər zina qədərlə deyilsə, zinadan töyrənən uşaq necə qədərlə ola bilər? Onun əqdəsinə görə. Və deyil, belə halda ondan soruşmaq lazımdır. Əgər həmən qadın zinadan dünyaya uşaq gətirsə, soruşmaq lazımdır ki, Allah subhanədə bu övladın xəlq olmasını istəyirdi, istəmirdi və yaxud da Allah subhanəd bunu bilirdi, yoxsa bilmirdi. Əgər desə yox, əgər desə yox, Allah subhanədə Bunu, xəlqini istəmirdi və e, Allah Subhanallah bunu bilmirdi onda deyir, o iddia edir ki həmən o xəlq olunanı kim xəlq edib? Başqa bir xəlq. Yəni o zaman əgər e, bu qovunda bu aləmdə Allah Subhanallah istəməkdən bir şey baş verirsə bir şey xəlq olunursa deməli bu dünyada, bu qovunda, bu aləmdə Allah Subhanallah başqa kim var? Xaliq var. Kimin əqidəsinə görə, o cür insanların əqidəsinə görə, əgər kimsə iddia edirsə ki, zina Allahın qədəri ilə deyil və dünyaya gələn uşaq da Allahın Allah xalq eləmiyib, bilmiyib belə bir şey olacaq. Çünki niyə görə? Çünki onlar öz əqidələrin onun üzərində qurulur ki, Allah Subhanahu şər istəmir. Şər xalq etmir. Aydındır və əgər o zinanı Allah s.q. qədəri ilə deyilsə, deməli, dünyaya gələn uşaqda kimdir? O da Allahın qədəri ilə deyil. Ər Allahın qədəri ilə deyilsə, deməli, başqa bir xalqin qədəri ilə və o da deməkdir ki, Allahdan başqa kim var? Xaliq var. Və müəllif buyurur ki, bu etiqadı dahşən özü şirkin nəyidir? Bir üzüdür və deyil, əksinə şirkin elə özüdür. Çünki artıq nədir iddiadı o? Allahdan başqa xaliq var. Və bu ihtiyac deməyə. Və ona görə də məəllim ki, o insan artıq xəliqdə Birbaşa rububiyədə nəyidir? Allah subhanalə və təala şəriq qoşur. Yəni o insan iddia edir ki, kəvunda bu aləmdə Allah subhanalədan başqa xaliq, yaradan var. Aydındır? Sonra məəlif buyurur ki, "Və zəmə zaəma en-sariqata və şurbal-xəmri və aklul-mali l-haram leysa biqada'in və qədərə min Allah", fəqad zəəma hədəl insan qədrun ol an yaqula birizq geyrihi. Və məəlif buyurur ki, "Əgər kimsə iddia eləsə ki, oğurluq, araq içmək və haram mal yemək Allah subhanahu wa ta'la qəza və qədərlə deyilsə, onda o insan, o insan e, iddi edir ki, həmən insan başqasının ruzunu yeməyə nədir? Qadirdir. Yəni, nə deməkdir bu? Əl kimsə deyilsə ki, əl kimsə deyilsə ki, yəni hamı bilir ki, ruzunun növü var. Halal ruzu var, haram ruzi var. Yəni, E, rizq sözündəndir. Yəni əgər bu insan yeyib nəsə oğurluq tapıb yemisənsə, oğurlub yemisənsə, yeyəndən sonra bu nə idi? O sənin rizqin idi. Aydındır? Əgər kiminsə gedib halal işləyib qazanmış, evinə gətirib yesə, bu da onun nəyi idi? Halal rizqi Və əgər həmin insanlar etiqad edirlərsə ki, oğurluqla, araq içmək, haram mal yemək Allahın qəzaba qədərlə deyilsə, sanki əvvəlki məsələləri biraz az araşdırır. Yəni, əvvəl ancaq zinadan danışırsa, indi başqa asilliyyədən danışır. Yəni, deyir ki, əgər kimsə deyirsə ki, oğluq, araq ismək, ondan sonra... E, sonra müəllif gətirdi, haram mal yemək deyir, Allahın qəza və qədərlə deyilsə, yəni Allah onu təqdir eləməyib və onu qəza etməyibsə, yəni onun olmasını e, hökum verməyibsə, istəməyibsə, yerinə yetməsini istəməyibsə, onda həmən insan iddia edir ki, o insan başqasının ruhusunun yeməyinədir, qadirdir. Və bu da artıq insana nəyə göstərir? Ki, insanın özünün, insanın özündə e, başqa bir Ə e, insan özü qüdrət sahibidir və Allahın onun üzərində qüdrəti nədir? Tam deyil. Və müəllif deyir ki, kim bu iddianı etiqadı daşıyırsa, "Huza al-qawla li-dar al-qawl al-majusiya rizqahu wa qad Allahu lahu an yaqula min wajh alladhi akalah." Mənalı ki, o insan kim bu etiqadı daşıyırsa, o məcusi və nasranilərin dediklərindir. Yəni onları oxşur. Nə ilə onları oxşayır? Çünki, ə, qeyd etdiyimiz kimi, əgər kimsə etiqat edirsə ki, xeyri Allah subhanıqla xərq eləyir, şərri isə insan özü. Deməli, avtomatik olaraq iki xaliq meydana gəlir. Biri şərxalq, biri xeyrixalq. Bu, kimin əqdəsidir? Məcusilərin. Çünki, məcusilərin əqdəsinə görə, Aləmdə iki xalq var, şər və bir də xeyr xaliq aydındır və müəllif də dediyi odur ki, yəni bu etiqa daşıqdan məcusu və deyil kimin kimin etiqasındadır, nasıranilərdə niyə görə? Çünki nasıranilərdə də təddüdül əlihə var, yəni ilahların çoxuq var, nesə ilah var onlarda? Üç. Hansı ki, Allah səhələn, Quran-ı kəmdən buyuruyor ki, artıq o kəslər kafir oldular, kimlər ki, dedilər ki, Allah üçünə nədir? Birdir. Nedir ki, onlar e, Allah ilə yanaşı başqa bir iki ilahın olmasını iddia edənlər kimi, məcusilər də aləminin neçə ilahın olduğunu iddia edirlər. İki ilahan. Və baxımdan müəllif qeyd edilir ki, kim bunu deyirsə və bu deyir söz özü məcusi və nasranlərin, yəni deyir sözüdür, onların etiqadıdır. Əksinə, o insan, öz ruzunu yeyib vallahi səb ona bu təqdiri eliyib və e, və ya kula ona təqdir eliyib ki o ruzunu o cür yolla əldə edib yesin. Aydındır? Hansı yolla? Ya oğurluqla, ya yetim malın yeməyi ilə və xəbəsair. Aydındır? Və sonra müəllif qeyd eliyir ki, "O men zəma enna qatla nəfs leys biqadarin min Allah" Və ənna zəlik əleyzə bi məşiyyətinin fi xalqihi, fəqad zəm ənna l-məqtul mətə bi qeyri əcəlihi, fəəyyə kufrın billə əvdəhu min hədə Məlif olur ki, və kimizə iddia edərsə ki, əgər bir şəxs ölübsə, ölübsə, o Allah subhanələnin qədəri ilə ölməyib. Əl bir kəs ölübsə, o idir Allahın qədəri ilə ölməyib və o Allah subhanələnin istəyi ilə də olmayıb. Artıq bunu deyən şəxs iddiyə ed edir ki, o insan öz əcəli ilə ölməyib. Ər bir insanı e, kimlə dalaşıb öldürüblərsə, həmən bu firqə, bu firqədə müətəzilərin firqəsidir. Yəni, müətəzilə bura ki, çünki onlar e, qeyd edirlər ki, əgər o ə əgər o insan döyüşməsəydi falan kəsinə artıq nə qalacaqdı? Diri qalacaqdı. Və o döyüşüb ölməsi artıq onun onların etiqadına görə o insan öz əcəliyinə ölməyən insan sayılır. Və bu da müəllif dediyə qeyd etdiyi kimi, kimsə bu etiqadı daşıyırsa ki, əgər ölü ölən insan öz əcəli ilə ölməyibsə, yəni kimsə onu öldürübsə, yəni burada məqtul kiminsə tərəfinə öldürülən deməkdir. Əgər kimsə kiminsə tərəfinə öldürülübsə, o insan öz əcəli ilə ölməyir. Bu ictihadı Mu'təzilənin daşıq ictihadına görə, yəni onlara görə o insan əgər onunla döyüşməsə nə qalacaqdı? Sağ qalacaqdı və nəticə et, o insan əcəli ilə ölməyib. Sanki o insan Allah Subhanahu bir əcəl yazmışdır. o insan o əməli edəklə nəyidir? Öz əcəlini dəyişdi. Elə belə ki, insanın Allah Subhanahu həmən insan üzərinə nəyə yoxdur? tam qudratı yoxdur. Yəni tam qudratı o vaxt olacaqdır ki, o öz əz ilə öləndə, amma kiməsə qarşı döyüşüb öləsə, o öz əcəli ilə ölməyib və bu da artıq e, bu da artıq onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala həmən qulun üzərində tam qudratı yoxdur. Və müəllif sonda buyurur ki, "Fə ayyə kufrun billahi au'uduhu av min hada." Və deyir, bundan da açıq-aşkar Allah Osman küfr ola bilərmi? Yəni, nə deməkdir? Yəni, niyə görməli? Bu da açıq-aşkar deyir. Çünki əslən, əslən hətta cahali ərəbləri belə rububiyyəni dammırdılar. Müşriklər, həmən o dövr müşriklər rububiyyəni dammırdılar. Onların ixtilaflı məsələləri nədə idi? İlahiyyədə, uluhiyyədə idi. Yəni, ilahiyyət qismində... İxtilaflar ən çox meydana gəlmişdir. Rubiviyyə onlar damırdılar. Ancaq bu cür etiqat məsələləri isə, müəllifin xatırları bu etiqat məsələləri isə birbaşa olaraq Rubiviyyə məsələlərinə toxunur. Və ona görə də müəllif buyuruyor ki, bundan açıq aşkar yalan, bundan açıq aşkar küfür, bundan açıq aşkar iftira, bundan açıq aşkar yalan ola bilərmi? Aydındır. Sanki müəllif onu qeydmək istəyir ki, yəni bu cür etiqadlar daşıyanlar hətta o, Peyğəmbər s.ə.sələmin e, gətirdiyi İslamdan əvvəlki müşriklərdən də zaydılar. Çomunca onlar rububin, yəni dammırdılar. Onlar deyilər ki, yaradan, xəlq eləyən, öldürən dildən kimdir? Allah s.ə.q.ələdir. Ancaq bu cür etiqadın sonluğu onu aparıb çıxarır ki, e, aləmdə, bu qovunda, kainətdə Allah s.ə.q.ələdən başqa kim var? Xaliq var və məhz buna görə müəllif açıq-açıq sözünü işlədir. E, sonra müəllif buyuruyor ki, bəl dərkə kullu bi qadar minallayı min və qədəri və kullu dələkə bi məşiyyətini fi xalqihi və tədbirihi fihim. Və müəllif buyuruyor ki, əksinə, bütün bunlar Allah subhanətə allanın qəza və qədəri iləndir. Yəni, kainətdə baş verən ən xırdı əməl belə Hər bir şey Allah Subhanahu taala'nın Allah Subhanahu istəməyənə qədər heç bir şey olmaz və hər bir şey Allah Subhanahu istədiyi və Allah Subhanahu'nın tədбири altındadır. Və məcərə fi səbiq ilmih Allah Subhanahu onların həmin o məxluqatın olmamışın qabaq necə olduğunu belə Allah Subhanahu onlar olmamışın qabaq deyil bilirdi. Və huval adlul haq əldi yəfəl mə yürəd vədir adil, haq adildir ki hansı ki, Allah subhanə vətala istədiyi olur. Yəni əgər kimisə e, iddia edərsə ki əşi bu gün bu niyə oldu? Olmasaydı. Yəni Allah subhanə bunu istəmirdi. Bu niyə oldu? Nə də şü məsəl üçün bəzi cahillər e, ölü öləndə deyir Allah subhanə bunu istəmirdi. Hətta bəzi müsəlmanlar da dilə çib. Deyir Allah subhanə bunu e, oğlan istəyir yaratmaq, amma axırda qız oldu deyir. Yəni gör qız oğlana oxşuyursa, deyir Allah Subhanahu bunu qız yaradmaq istiyi idi, amma oğlan da oldu. E, e, Müslümanların dilində var bəzən ki, o, əgər qız uşağı ataya çox oxşuyursa, yəni onu oğlana Bu Baxımdan bunu bilməyən deyirlər. Yəni demək, burada çətin heç bir şey yoxdur ki, qoy desinlər ki, Allah zən bunu öz atasına oxşatmaq istiyi idi, qutarsın gəlsin. Amma yo Allah zən bunu oğlan xərg eləmək istiyi idi, e, ancaq uşaq oldu, Bu artıq ki küfr əqidəsidir. Yəni elə bir ki Allah Subhanahu-talan istəyindən başqa, başqa bir xaliqin istədiyi olur. Və bu da o deməkdir ki, aləmdə, kəyanətdə iki dənə ilah var, 2 dənə xaliq var ki, hərdən bu istəyə olur, hərdən bu istəyə olur. Və bu dəyiqdən açıq açıq-aşar, yəni küfrdür. Və məali belə ki, və huwa al-adlul haq. Odir adil haqdır ki, hansı ki onun istəyi olur. Sonra müəllif e, qeyd eləyir ki, Və mən əqarra bil ilmi ləzməhul əli qrarı bil qadər vəl-məşiqə aləl-ələs-sıqarı vəl-qaməə. Və məlif buyurur ki, əgər kimsə, Allah subhanə və bir şeyi xəlq etməmişdən qabaq Onun haqqında elmini bilirdisə, yəni onun olsaydı necə olacağını bilirdisə, yəni onu yaranmışan əvvəl necə olacağını bilirsə, kim bu eytiqadı, yəni Allah subhantallarının elminin olmasını olmamışan qabaq, yəni bir e, məhlukatın olmamışan qabaq, Allah subhanallah onun haqqında elminin olmasını iqrar eləyən insan və eyni zamanda Allah subhanallah istəyini iqrar eləyən insan, onlar iqrar etməlidirlər ki, Allah subhanallah vatan istəyi ilə hər bir xırda və zərrəciklər də Allah subhanallah istəyi ilədir. Yəni, müəllif onu demək istəyir ki, əgər kimsə, umuniyyədə Allah subhanallah elm və məşiyyə, ki, e, qədərin mərtəblərinə biz qeydərinə dedik ki, onlardan birinci hansıdır. Elimdir, ikinci ansıdır, yazı Üçüncü hissəyə, dördüncü xəlif Əgər deyil kimsə Allah əsb. iddia edirsə Yəni iqrar edirsə ki Allah əsb. bilirdi və hər şey onun hissəyə ilə olurdu O dil avtomatik olaraq Ona ilboyuna lazım olur ki Hər bir xırda zərrəcilərin belə Allah əsb. iznin olmadan olmamasını bilməlidir Yəni hətta e, təhsil böylər deyil Hətta xırda zərrəcilərin belə Allah Subhanahu istəmədiyi halda baş verməsin, mümkün deyil. Gər Allah istəsin nə olsun, o da olsun. Demək ki, e, bayaqda misal çəkdiyimiz kimi cahillərə məsəl maşında deyir ki, bir tük qədər qalmışdı. Tük qədər görsən bir. Yəni uzaqdan susan heç gəl yaxından baxasan. Hətta o cür məsafə qədər məsafənin qalılması, nəyəsə nəyə heç dəyməməsini müsəlman e, tovvi dəhli iqrar eləmədi. O da kimləndir? Allah Subhanahu istəyi və qədəri ilədir. Yəni, əgər Allah s.ə. istəməsə idi, bilməsə idi, e, xərqə etməsə idi, o da nə olmayacaqdır? Olmayacaqdır. Və müəllib burada həqiqədən də gözəl yəni açıqlayır ki, e, əgər e, kimsə Allah s.ə. elmi iqrar edirsə, yəni, deyirsə ki, Allah s.ə. bilirdi, hər şeyin olmaması qabaq necə olacağını o insanın boyuna düşür ki ona vacib olur ki o Allah Subhanahu taalanın təqdirini və istəyini də deyir şey e, e, e, iqrarını yəni biz iqrar edək ki Allah Subhanahu onun qədrini yəni onun qədərini və onun e, istəyi ilə olub həmin o xırda zərrəciklər belə aydındır sonra müəllif buyurur ki Allah Subhanahu taala Həm xeyir, həm də zərər kimdən, kimdəndir? Allah Subhanahu Taala dəndir. Və el-mudullu al həm düz yola yönəldən, həm də azdıran kimdir? Allah Subhanahu Taala. Sonra məhəllə bu ki, fa Allah ahsanul xaliqin. Həqiqətən də Allah Subhanahu xaliqlərin ən, yəni gözəli. Düzü bu ayədən, bu ayə hissəsidir. Yəni bu ayədə belə gəlir ki, Allah, və tabarakallahu ahsanul xaliqin və deyirlər ki, e, əgər bir xaliqdirsə, niyə görəməz? Burada cən formasında gəlib. Orada ona görə cən formasında gəlməyib ki, xaliklər çoxdur. Sadəcə insanlar onlara dildən yenilər, nisbət edirlər. Amma həqiqətdə isə həqi xalik kimdir? Allah s.ə.q. Quran-ı Kerimdə bütlərə, ağaclara, ibadət edənlərə deyir ki, onlar heç milçəy belə xalik edə bilmirlər baxmır ki, insanlar onlara xali kimi üstdürlər. Və ayədə onların adından o cür deyilir ki, Allah Subhanahu xaliqlərin ən ən gözəl, ən gözəl, yəni xalq eliyəndir. Və müəllif bu bənddə onu qeyd edir ki, e, xeyr və zərər kimdəndir? Allah Subhanahu Və düz yola yönəldən ağzıran kimdir? Allah Subhanahu Taala Və biz e, əvvəlki dərslərdə qeyd etdik ki, yəni hədisdə gəldiyi kimi peyğəmbərəsəm dua ilə ki, Vaşşar uleyisə iləyik. Deyir ki, şər nədir? Sənə deyil. Şər sənə deyil və Allah xeyrin və şərin xalqidir. Arasını necəm etdik? Qeyd etdik ki, Allah xeyrin və xeyrin şər xalqidir. Allah şər və xeyrin və Yəni, əgər insanın başına, ə, hətta götürə bir insanın başına, tanı ki, bir insanda evlad ikisi oldu. Zövcəsi dünyasını nəyişdir, atası, anasından biri dünyasını dəyişdir. Zahirən o insan üçün şərdi-şərdi. Zahirən şərdi. Amma mütləqən şərdi deyil. Niyə görə? Hətta Allah Subhanlı, o qulun sınıyır. Səbir edəcək, şükür edəcək, necə özünü aparacaq. Və onun ə, aparması, ə, əxlaqı nəticəsinin sonunda isə o öz əcəzinə layiq olacaq. Necə şey? Peyğəmbər s.ə.v. Bir gün qəbistanla gedəndə görür ki, bir qadın köybə uşağının qəbirin üstündə, ay uşağım başlayır, hay kör ağlamağa və Peyğambəsəm gəlir, ki, səbr elə əzirvi qazanacaqsan. Bir dəfə deyir, qadın heçsinə demir, iki dəfə deyir, sonra Peynizəm ona deyəndə deyir ki, yəni mənim başıma gələn sənin başıma gəlsə, elə sən görür necə olacaqdın. Və Peynizəm heçsinə demir, çönüb gedir, çönüb gedir. Gəl, deyilək, sən bilirdin o kimdir? Deyil, yox, deyil, Allahın rəsuldur. Və qadın qasaqsa gəlir, hətta bir rivayətə gəlib ki, Peyğəmbər səqəsəm evinin qapısına girənə yaxın, hətta deyib, bəzi rivayətə gəlib ki, artıq girmiş, çağırtır, deyək, rəsul, indi səbr eləm, indi səbr eləm, Peyğəmbər səqəsəm deyək ki, inna mə sabrı fizisadə mətul uulə, səbr deyil, birinci halda olandı. Aydındır və düzdür, bu qistadan bir çox faydalar var, yəqin ki, inşallah yerində qabamızda inşallah Allahın izni ilə başa salaraq. Və burada isə müəllif qeyd eləyir ki, qeyd etdiyimiz kimi xeyir və şər kimdəndir? Allah subhanahu wa sadəcə Allah subhanahu wa ta'ala adandı, sadəcə Allah subhanahu wa ta'ala mütləqən şər deyil, o nisbət məsələsidir və eyni zamanda ağızdan, və düz yola yönəldən də kimdir? Allah Subhanahu va taaladır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər dəfə e, xutbəsinə çıxanda, Peyğəmbər san bu e, xutbədə bu sözlərin də, yəni işlədərdi. Və sonra müəllif buyurur ki: "Və la nashadu alə ahadin min ehli al-qiblə ennu fi'n-nar li-zənbin amiləhu." Müəllif burada Əhlüsünnənin başqa bir ictihaddan danışır və ki, "Və biz qiblə əhline" Qiblə əhlinə, yəni qiblə əhlinə tutulur? Yüzü qibləyə ibadət edənlər nəzərdə tutulur? Biz hər hansısa bir qiblə əhlinə elədiyi asiliyə görə şahadət etmirik ki, o nədir? O deyir, e, cəhennəmli idi. Şahadət etmirik. Yəni, əgər bir qul, tofid əhli, qiblə əhli, tuan ki, uğurluq elədi, zina elədi, nə bilim, yalandan andışdı, adam öldürdü. Biz onu günahına görə şəhadət verməyik ki, ə, vallahi biz şəhadə edirik ki, od, odda, odda yanacaq və hətta ki, odda olacaq. Bu kimin etiqadıdır? Xavar zəni etiqadıdır. Çünki onlar, ə, düz onların etiqadına görə böyük günah sahibidir. Bəzi xəvarizlərin qollarına görə hətta xırda günah edən belə cəhənnəmlidir. Aydındır? Və bu da batıl ictihaddır. Və məhəllə burada bir də əhlüsünnənin, yəni etiqadını ortaya gətirir ki, yəni əhlüsünnənin ittifaq elədikləri, icma elədikləri etiqaddan biri budur ki, ki, qibli əhlini hər hansı bir günahına görə, hər hansı bir günahına görə onun cəhənnəmdə cəhənnəmdə e, yanacağına, cəhənnəmə düşməyinə biz şadət etmirik və müəlliflər bu bəndi biraz açıqlayır. Deyir ki, e, yalnız əgər onu halal görürsə. Halal görmək nə deməkdir? Artıq onun haramlığını inkar etmək kimi. Aydındır? Yalnız haram görərsə, e, halal görərsə. Və eyni zamanda müəllif buyurur ki, "Və ətəbiyə." Yəni təczi xırda günahına görə deyil, eyni zamanda böyük etdiyi günaha da görə biz onun cəhənnəmə düşməyinə şahidət etmirik. Və Əhlüsünnən ətiqadına görə Böyük günah sahibi, əgər tövbə etməyib ölübsə, qiyamət günü o deyir ki, o da nədir? Layiqli deyə istəhəq qoliqab. Yəni, haqqlıdır ki, əzab verilsin ona. Yalnız nədir o insanın aqibəti? Təhtə məşiyyət illə. Allah Əsbəndən istəyə altındadır. Allah Əsbəndən istəyə onu əzab verəcək və Allah Əsbəndən istəyə onu əfv edəcək. Və sonra müəlif buyuru ki, İll ən yəkuna fiyizəlikə hədif Yur feyur və aləmə ruya və nusaddiq bih və nakbalu və na'lamu ennahu kəmayə. Di yalnız və yalnız biz o halda deyə bilərik ki, o böyük günah, hər hansı bir günahın aqibətində də deyə bilərik ki, bu insan oddadır və ya təvəylə və, və s. bu cür o vaxt deyə bilərik ki, əgər biz bilsək onun elədiyi barədə bizə hədis varsa, yəni hədis gəlib bizə şəhid çatdı və biz alıncaq hədislə ona hökm verə bilərik. Əgər bir məsələdə bir asili ibarəsində bir əmelcə əmel barəsində hədis gəlibsə, biz hədisə görə onun əməlinə hökm verə bilərik. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, eee, bir gün qəbir sanından keçəndə ağacı, yaş ağacın budağını iki yerə bölür və iki qəbrini eyniləyir, basdırır. Və deyilir: "Yaraxı, niyə elədin?" Deyir ki, bunlar ikisi də böyük günaha görə əzab çəkirlər. Biri dinlənmamlıq edir, biri isə eyniləyir. Sidiqdən qorunmur Və deyir ki, niyə əhkdın onu, ya Rasulullah? Dedi ki, bəlkəm Allah Osman onların əzablarını yüngüləşdirsin bağac quryənə qədər Və bu ədis onu göstərir ki, məmmamlıq və e, tarihtə gedən vaxt Sidiqdən qorunmamaq qəbr əzabına nə olur? Səbəb olur Və bu barədə hədis gəldiyindən ötürü biz deyirik ki, bu barədə hədis var Aydın da hansı məsələdə isə hədis yoxdursa, biz o məsələdən də ağlımızdan, dilimizdən, havamızdan eymirəyik, danışmırıq. Və müəllif buyurur ki, yəni sanki müəllif bunu demək istəyir ki, yəni, hədis gəlib, yəni hədis kimi deyir, fəyur vəl hədis kimi rivayet olunur. Və biz onu təsdiqləyirik, hansı halda təsdiqləyirik? Əgər o hədis hədis alimlərinin qoyduğu şərtlərin E, qaydalarına cavab verirsə, yəni hədis səhiyyətçinin beş şərti var və əgər o hədis e, hər hansısa bir günah barəsində həmən edən insanın aqibətinin olduqda və cəhənnəmdə olmağı barəsində varid olan hədis Əgər ki, hədis alimlərinin qoyduğu şərtlər və qaydalara tabi edirsə, biz o hədisi o əməl müqabilində deyirik. Yox, əgər həmin hədis sabit deyilsə, zəvd isə, uydurmazsa, qondarmazsa, biz o barədə həmin əməl müqabilində bu hədisini inəmirik, söyləmirik. Əks halda, əgər hədis səhid biz onu təsdiqləyirik və biz onun hədisini, Əməlin müqavimdə də həmən hədisi ona söyləyirik. Və nəqbali və eyni zamanda biz qəbul edirik, müəllif dediyi kimi. Təhzət təhsiq deyil, eyni zamanda da qəbul edirik. Və, nə və biz bilirik ki, o hədis də gəl, necə gəlibsə o cürdür. Əgər hədis ona yalnız və yalnız qəbir əzabında baş verəcəyindən xəbər verirsə, biz hədisi ancaq həmən qissaya şamil edə bilərik. Biz bu cür əmələ, yəni başqa əməlləri də bunları qiyas edə bilmərik. Yəni, müəllif onu demək istəyir yəni necə varsa biz onu o cür qəbul etməliyik. Yəni, əgər qəbir əzabından nəmnamlıq və sidikdən qorunma gəlibsə, biz onlardan da şiddətli asirliyə var, yoxsa yoxdur, var. Biz hətta şiddətli olsalar da belə, əgər o barədə bizdə dəlil yoxdursa, biz bu dəlili onlara neynəmirik? ölçmürük, tətbiq etmirik, aydındır. Hədis bizə bu iki məsələdən danışıbsa, biz həmən hədisi bu iki hədisin çərçivəsində saxlayırıq, onların ramqasından qırağa çıxartmırıq. Və lə nə nussu şəhədə və lə nəşəd və lə əhədin ənəhu fil cənnəti lisələhə əməli. Vədir, eyni zamanda biz e, cənnət bir salih insanın bir salih insanın e, əməlinə görə Onun cənnət əhli olmasına neynəmirik? Şahadət etmirik. Aydındır. Və yəni bu nə deməkdir? Əgər biz azı insanların ə, müqabilində onlara cəhennəmə girməklərinə şahadət vermiriksə və eyni zamanda da zahirən ə, sali insanların, yəni itaatkar insanların əməllərinə görə də biz şahadət vermirik insan nə olacaq? cənnətliyə olacaq. Deyir ki, bir çox rivayətlər gəlir ki, İmam Əhməd o rivayəti e, gətirib və bir çox e, kitablarda o rivayət var ki, bir gün Peyğəmbə s.ə.v cənazəni, bir cənazənin yanından geçir və görür ki, həmən cənazəni insanlar, sahabilər, başlayırlar tərif verməyə, həm sənə verməyə, sənə etməyə. Və Peyğəmbə s.ə.v ki, siz e, Allahın yer kürəsində nə elərisiniz? Şahidlərisiniz. Deyir ki, fil əntumşəhədə De, siz Allahın yer kürəsində de, şahidlərsiniz. Yəni, əgər bir insan e, dəfn olunanda, əgər insanlar onun haqqında xoş şeylər, sənalar söyləyirlərsə, xoş aqibətlidir. Əgər yox, insanlar onun haqqında pis sənalar söyləyirlərsə, o pis aqibətlidir. Amma yenə də şahadət verilmir ki, biz şahadət edirik ki, bu cənnətdir və yaxud bu cəhənnəmlidir. Aydındır. Və sonra məlif buyuruyor ki, illa en yakun fi zalika hadisun fi yurwa al hadis kama ja ala ma ruya musaddaq bihi wa nak balahu wa ana alamu annahu kama ja wa ki yalnız ve yalnız hemen amel e, baresine yani sali ameli muqabilinde agar hadis varit olubsa yani onun E, yani cənnətlə müjdələnməsi barəsində hədis e, varid olubsa, necə ki, bir çox sahabələrin e, cənnətlə müjdələnməsi barəsində, bir çox əməllərin cənnətlə müjdələnməsi barəsində, məsəl üçün, e, Allah üçün ev tikən, yəni mehci tikən insanda cənnətdə evi olmasının, filan-fulan zikirləri edənin cənnətdə filan-fulan şey olması, yəni, yalnız və yalnız hansı əməlin müqabirində, salim əməlin müqabirində, onu cənnətlə müjdələyən bir hədis varsa, biz həmən hədisi təsdiq və qəbul edirik və bilir ki, o hədis varid olduğu kimidir və o hədisə başqa salih əməllərdən eynəmirik. Qiyas ediləmirik, müdaxil eləmirik. Dedik, əgər bilirik ki, qiyamət günü Peyğəmbə səhələm dediyi kimi, yetdi növ insanlar olacaq ki, Allah spantalan kölgəsində olacaqlar, dincələcəklər və başqa rivayətdə də gəlib ki, və deyir ki, o kəsilər ki, biri-birinə borcu olar və borcunu ona keçər və yaxud da e, ya bağışlar, ya ki vaxtın uzadarsa, o qiyamət günü kölgədə dincələrindən olacaq və o yetçi bir rivayətdə gəlib, bu biri hansı rivayətdə gəlib? Ahiri rivayətdə, necə məsələ üçün sahabələr, Bir çoxu bir hədisə müjdələnib cənnətlə, bir çoxu bir hədisə və elə vaxt olub ki, tək-tək müjdələniblər. Aydındır və biz e, sahabləri həm ümumi varid olan e, ayə, hədis barəsində və eyni zamanda tək-tək e, varid olan barəsində biz müjdəliyirik ki, Peyğəmbər sağlam bu sahibi haqqında bunu deyib. Ancaq biz İbn Teymiyyə, Hüseymin, İbn Baz və başqa-başqa İslamda e, böyük iz qoymuş alimlər haqqında biz o şahadəti deyə bilmirik. Baxmayaraq ki, bütün İslam ümumiyyəti onlarda nəyə nə, faydalar faydanlar nəyə görə? Çünki bizdə o barədə nə yoxdur? Dəlil yoxdur, hədisimiz yoxdur, aydındır. Və bu da əhl-i sünnənin eyni zamanda özəlliklərindən və usul qaydalarına arxan olmasının açı-açkər e, mübariz nümunəsidir ki, əhl-i sünnə hədis ətrafında, dəlil ətrafında hərəkət edir. Yəni, əhl bütün deyidənəsi, Bütün dedikodusu hədisin ətrafındadır. Əgər bir barədə hədis varsa, biz onun ətrafındayıq və ondan danışırıq, onu deyirik, onu təsdiqləyir, onu qəbul edirik. Əgər bir barəsində hədis yoxdursa, biz onu demirik, təsdiqləmirik, qəbul etmirik və başqaların da onları eləmirik, qiyas etmirik. Və inşallah e, növbəti bölmə, yəni e, xilafət yəni, bölməsindəndir və, e, və, e, -haq və Allah Osmanlı bizə eşli faydanlar dənəsin və bizi haqqı hakim kimi göstərib, ondan itibarəmizə nəsib eləsin. Və Allah Osmanlı bizə batılı-batılı kimi göstərisin, ondan qormaq bizə nəsib eləsin Amin. və düzünə Allah bilir və salli Muhammedin və aləli Muhammedin və aləli Muhammedin və dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.